بسم الله الرحمن الرحيم وزد المحكم والمتشابه جد المحكم دا, دا متشابه نه نو محکم تاسو یې له اکی انتحال ظهورې ا نصحي د تبديل او د تغيير نه مکمل محفوظ وي المتشابه جده کې انتهائي تشابوه دي د مطلب اډ واضحه نه سیات کی مثال بینچو چې سړې د خپل منت نو تختیخ په شکل ان بدل کیا کی او سخه کې مرشي داغه د مونته اډوسو امکان نوی اگر رمځ نه ترالو مونته شو اخرت کې بیا وینی په دکرانګي متشابه دی نو متشابه معنی هغه بلکل انتهای خطاب ده پکې بلکل شي مونته متشابه د پټوالی نه ده ریشتلહી تعریف ده کئ او هو ما ده کلامه علفز ده لا طریقې درک هي چنه ویه سیاوالاره لاردا علم دې مراد ده اس نو یو لار دې علم لیدر کی هی د طاره د منطلو د مانا مراد ده اصله بالکل لار طریق چې نو یو لار دې علم لیدر کی هی د طاره د معنا منطلو د دې په دنیا کې اصله بالکل حتا سقطت طلبو تر دې پوری چې ساکت شت طلب دې دي او تأمل ا د مجمل نه بیان دا ټول ساکت شو نه طلب کول شي بلکې طلب کولې مونار ان پک تعامل کولیش د حقیقی معنا راته حقيقي معنا کې تعامل کول بلکی غناره او نه د مجمل نه د تپوس کولیش مجمل پیغمبر لسلاط والسلام چې په پاتې کې د الله تزه رب بیانون کيو اسو خو امکان کچره ون دې بار کې تپوسم اغه نو هغه هم ځینتره لګنو متشابهاتو بار کې د دې بار کې تپوسم سنگین جرم دي دې بار څنګه انجرم نو, نو, نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس وکړ چې د تا پوښنه به کوم استوا بار کړي استوا څه شې د متشه بهاتو یا بل به زلای برک به تا پوښنه کول نو عمر سره له چاره واست بساواد د کجوري لختونی سره او دا دا سم ډډه پټه ډوال چې خیو نو بس اوس مليځه شیطان وته خو څنګه بس به پریخو دا ځای هیین وی شیطانان وڅ پس لګي نظری طلب مکمل ساکت ہے طلب اسرے مکمل ساکت ہے تدسہو کوم ندے بارہ گوسہ کو نو هو کومرسل بیانے ال تک وضاحت کو و تاریخ د ماہ الفاظ کلام دې چیس نی یو لار د علم د بارہ د حقیقی مطلب منتل د د دنیا کی اصل لا تر دے پوری چې طلب اگر ساکت تے طلب کول نشی بلکی ګنار تعامل ساکت تے تعامل پک کول نشی بلکی ګنارہ ادم مجمل ندے بارہ کی استفسار کول دا ټول څاګिती نو متشابهات د کښو د متشابهات مبارکي د متشابهات مبارکي د جمهور umat د کښ کیدلا د کچ کم حکم دې د حکم دې التوقف فيه وحكم هو التوقف فيه علا علا په معنا ماده علا ا ما اعتقاد اعتقاد حقيته المراد به سرد اعتقاد دا حقیت دا مرادنا بیهی پدی بانی دا حکمی پدی کے پر توقف کے تعمل بناکے اور طلب بناکے اور استفسار بناکے دا ٹولی خبر بناکے بلکہ اعتقاد دا حقانیت بساتے چدا حق دا اعتقاد دا حقانیت پر اس دلیل ناغیر پر دلیل جیتا پر قرآن کی وَرَّاسِخُونَ فِي الْحِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ يَقُولُونَ آمَنَّا نَ الله تعالی دا خبره نقل کړل او دا خبره ته اعتقاد اندرللو وکړل دا به الله تعالی ننکه او نظر علي دې کې او قران دې کې باندې ذکر کوله ذکر کوله د دې خبره په توری حکایت په کاغذ نه بنکیل کوو او ایمان په اړهل پکاري نازل شی دي نه پار دی د عمل مرتبه کې به حکم نشته چې معنا یې معلومیږي چې عمل په او دې اعتقاد مرتبه کې الله تعالی ویلې او د دې امت هکړل مزمت یې کړل دا چې کوم را صحیح دي دا امت چکه کله د دې په باندې مت حق کړه چې یقولنا آمنا به باندې په پټول کې چې ایمان په دې باندې محموده بلکې ایمان په دې لازم واجب ایمان د څه څنګه لري نو ایمان د بدک کچ لري چې په دې باندې کوم مراد ده حق او سچ او زموږ پېکې ده کتان سو تپوزګوم بدلی اكيدې به او کتان سو تپوز نه کینې زړه په ځلک بستا ده دې بار او د جمهور امت عقیده ده د حنا په د حنابله د شوافه په ټول <سؤال> امت د عقیده حقیقي مراد د ايچ نه ده مطلب د صحابه او د تابعین استاد تابعین تبع تابعین اغانور متقدمین اهل سنت بلکې متاخرین اهل سنت ټول اگر امزه اندرا لگا پدې کې ټول متفق دي چې حقيقي مراد دې اچا دنه معلوم الا دا چې بعضو کې د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم استثنا کوي چې اختلاف او اکثر دا راته چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطلب زکه معلوم دی زکه ختاب چې کول شي د لپاره د پورو کول شي په دې باندې به ونسان په اړه خطاب چکه په دې به ونسان په یو پختون سره د عربی سره خبرې کوي نه په پوي بلکې دا دې پختون کومکان ته دې چې دې په پورتو کې د عربی سره خبرې کوي نه پوویږيناوز بالله منظه نا اووز بالله من ذلك پامبر د پو خبره باندې په مطلب باندې نه پوهږي او اللهلا د او تا خبرې کوي او دا کید دی شي او ی او را د بعض تووي سر من استرا لا بس دا دا چې دید به متشابهات دا یو راض د اللهله او د پامبر م ک را دی لا بل چالومو د د پامبر للا د اسلام دا خطاط پیش د پامبر للات اسلام او د پیغمبر لسلا تو سلام علاوه نوه امت چکم ده بطور وحي د دې د معرفت رجابت کول امونکته ده د دې امت نشي ساتل چې په دنیا کې شوشه کوې یوه الا البته باجه ولا ما ده الهام استسلام کړي چې الله یو نیک وليته خپل بندتا دا هغه یو مکلب حقيقي مراد تعالی وکړه او کویم خي نو دای عادتای اا په دې باندې کتیتور دی چې نشي ساتلې یا ده د قدرت دی الهام نه وسره انکار کیناو په کافر کیږي نه یا که اول د خلق الهام بهر حال کله متقید نشي هغه په ایمان اون لري نه په کافر کیږي نه خو بهر حال هم د الله تعالی ګوې کتابو وایي چې دا د کرامو کو هغه تکرمت ورکړي دا مطلب جو خو نه د استتاقره دا دغه مطلب مندار نه کوس یو ولي رباص دا و چې ماته دنون معنی معلومه ده یا ماته دقاف معنی معلومه معلومه ایمان او د اعتقاد مکلف نکه اخپل داسې مکلف به هرحال ک الله کلا او تهوذلی وی حق وی او سچ وی په برنامه درنه خو یقیني تور او کدي تور دانشي ويرځه دا ام اکمانه ده او پښېريت کې په خلق مکلف کړي يا رب مکلف نه دي يا منکر کافر وغيره نه دي حبزه علما او دک تم لیکلي دي چې به هرحال بتروه انکتار تمہاره او بتوي الہم هغه کې دي خدای هغه ګره دک حکم دا برنامه درنه لگا داږي په تن له الالحم حقيقتها وسجواله وبالتالي لو بس شي مقت شريط موجود دي شيات سره مطابقته اوګه اود تشريط انقتا کنه تقریبا تقریبا تابوه شنو الالحم انه کبیکه دي شي شريط سره موافق شي او شيکب الالحم د حروف مقطعات دي انتهي زدي انتهي سره زني دي داغه فتنه لغي داغه تطابق نشکره خبره ته تطابق بهسه سره نو بار حق دا یو کول پکې د ماونه ما نو دا کم انتحی کمزورِ الحام دے او داوکولن تقریباً تقریباً کمزورِ صحیح خبر رضا رچ دے دیں مانا آغا اللہ تعالیٰ او دی پیغمبر مرز کے اراز دیں نور امت آغا دے دینا من قطع دیں خبر را او دلیل دلیل رضا رہا سریں دلائل دلیل رضا رہا دلیل دلیل رضا رہا قرآن آئیات تے هو اللذی انزل علیک الكتاب منہ آئیات محکمات اللہ اختلاقا من قرآن نازل کرده باز ایتون اغام محکمات محکمات مفهوم المعانی مفهومات المعانی ایتا محکمات ولگی چه با مطلبی پوئیگی عمل په پولش و اخر متشابهات و ایتون اخرو دا اخرو تغیر منسرکتے و ایتون اخرو متشابهات او سنور ایتون دی اغام متشابهات غیر مفهوم المعانی و غیر معلوم المتلب مطلبی معلوم نده منگا ترسته مطلب ولا الفاظ دین معنی ہے الفاظ دین محمل الفاظ دین کومغاتو سدا مطلب معلوم نه دا الله تعالی به بچي د کلام دا ایتو جی په کوم قسم نه نو به خبر کوم دا, دا بیاات یو, یو متشابہات دا سیده چې دا به کل لهوی معنی نه معلوم لیکن شقاف شو تا حروف مقطعات طبلو طبله چې بلی کی صحیح شو دا نو دا سمره چید داده لغوی مانا معلومان دا متشابهات دا زریج دا آغی لغوی مانا الله معلوم دا الف bermat لقایده اللہ باکیرهم دا او مانای لغت کے معلوم دا حاوانا امجان در حاجalling recognize دا اللہ استعمال شوید یا نور پا استعمال شویدک دا آغی لغوی ماناه معلوم دی خور دا آغی استلاحی مانای اغائی تجا تنرید معلوم دی وحیر امجان در لکن. خدا طول <سؤال> متشابهات دي که حروف مقطعات دي او متشابهات دي او حروف مقطعات نو قران کې نور الفاس علاوه د لغوي معنی معلوم دي نو علم متشابهات دي او چې کوم آیات او صفات تقریبا تقریبا هغه کې هغه متشابهات دی نو الله تعالی دې باره فرمایي اوخر متشابهات او احادیث کې متشابهات شته او اخر او سر نور آیات نور دې متشابهات نه وسني متشابهات بیا الله تعالی اگې چې کوم اندیشه به تاسو او پاګې باندې ځان کوی پاګې باندې کوشش کوي او چې کوم د هغه کوشش نه کوي هغه توقف کوي دا بیان کرد د محکمات بارک جو خبره پریره به ترينه خبره دا پای باندې عمل کړئ شه په باندې چې عمل کوي امندوهین حد خبرمنده دره لگا خو د طریقې ذکر کړې د دینه آیات دې آیات کړوسته قام الذين فی قلوبهم ما تشبع من حب تغاء الفتنة و بتغاء تأويله بیا اللہ تلاولی جکم کسان زائغین زائغین دا زیرنه لی فلمہ زاغو ازا اللہ قلوبا مل تا بیل کی گی کجرائی تا بیل کی گی پسات تا بیل کی گی چلی چاپا ضرونو کے پسات دے ضرونو کی کجرائی دا ضرونو کے گمراہی دا فایت تبیعو من چکم دا دینا متشابہات تی اغیب اسے لی اغیب اسے اتباق کئی اتباق اعتراضه په بتنا مکسد سره یو نو یو په بتنا خور مسلمانانو کې ټول او بتنا پیدا کول چې ګوره د مسلمانانو د کتاب د کور په دی باندې پلی دا چې دوی نه کتاب لاره لیکل نه کتاب په عمل نه کړی او کوي بنا دغه څنګه چې ګر مقلد ازان نن سبانې خصوصا د عرب ولنا زمون د علاقه د مجسمه جری دغه خبره ده چې کومه اعتراضات پرشي خبرم ده دک که پتنه لطول ده بار چیکم مغر مقلب ده ده ده ده ده سودیا بار هده ده ده دوالو که پرکشتا از دهو پاک مجسمه و جگرمان و پتنه طلب کل او جگری جودو ده خبرم جاید رانا نیو ده ده مقصد ده پار الله تلاوی بود متشابهاتو کی گوطیو ده بزید ده بار ده او امتغا تاویلی او بل ده ده ده ده ده مطلب چه ده ده مطلب سنه خبرم جاید ران او د دې د ذکر حقیقت الله تعالی بیانوي چې آیاد خپل حقیقت ته تعویل تدې وسیدې شي او کدي شي نظر یې خپل مقصد کې کامیابیږي شو کری شي کامیابیږي نتیجه بد ده او کخده خبرانځن تر الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د درس کې نو بیانوملا شي الله تعالی فرمایي ورڅي و ما یعلمو تعویلہ الا الله کدی دی تعویل په معنا تأویل بمنا دو تأویل و مرادیت دو و مراد یو غن شی مشترک مانویات راټولای هغه تم تعویل یو تأویل, تاویل بمنا ته تفسیر عرب استعماله تأویل قولیہی کذا اور تم هم تفسیر او ذات قولی کی بدلت حقیقیت مطلب مراد ته تفسیری مطلب مراد چې کمنه معنا مراد ده الله تعالی پرمغرمه یعلم تأویلہ الا الله فتاویل او حقیقي مراد باندې صرف الله له اجازه ک د ک دک زایعين د او معنا لټاینو معنا معلوم ولې تحصیل بلا حاصل بلا پیده نو بهر حال فتنه لپاره تل اقو ځان لا جرم او نقصان دی ګنادا خو موږ زین ابن طرف ته چې کوم شی لړۍ الله تعالی وې دې ته फायदा مليويږي یو دلیل د دې داشي چې په دې بسره یکتیکات ساتل او تحمل او تفصیلي ثابت ته داګه دلیل التما اونوي چې تلق تعامل او تفصیلي ثابت ته داګه دغه دلیل اومداش الله تعالی ته تلق کوونکو او تعامل کوونکو او دې باندې بارګي استفسار کوونکو باندې الله تعالی رات کړي دا دلیل چې ته کومه خبري چې سکرت تلق پا حدیث کیم راضی دائشی زیب حدیث تی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطاق پر نادی چی دائش خلق بروزی چی اغیب اتبادنو تشابیحاتو پی دائش خلق براشی نو اولائک اللذین سنناهم اللہ تخزروہن دائغ خلق پی دائغ خلق پی چکم اللہ تعالی قرآن کی ذکر کڑی دادی نظار ساتھ اب ہمیندر اول روایت کی راضی ابو امامہ سب صحابی دی پیمبر صلی اللہ علیہ تابت انر وټه یې زو ابو طالب تابت یې علی بن اغا کوې زه ابو کو ماماسته د دمشق مسجد ته علی بن او څنګه به خپل کو تر و چې نو سرونه و راته کټشي وسرونه یمانه تاسو کو چې دا سوت دی مو ته چې دا دا د ترانس فرکې د دی او دا د خواارځ وسرونه هغه کې نو هغه درې پره وی ابا ننځم او یو پر مایل چې شر وکټلا ته تغل سما دا ډیر شری کټل دی د اسماندو د اسمانل او یو پر مایل تم دری پری او په سې دری پری دا وي تو bale من قتلو دای پر ډیر الیو خوشالیا چې دا دی چسري کټل کړي خبرانځهن ته لګه نو حدیث نه پټه لګي اما ځین دراله چې یو هوت او طول نل وی جرم دات چې د آیات او متشابهات مبارک پیغمبر د اعتراض او تعامل په پر مخذرهم او تلق او تعامل په چې پیغمبر یو صحابي ویلې کلاب النار سبید ابراهیم ځان درالا او چې چې کا تلکړی دی د پر خوشحالي ده او دا په ټولو کې بدترین مکتوب مکتولین دی اسمان ده بروازولاندې ابراهیم ځان درالا نو حکم د دې حدیث نه لایشي چې په حدیث نه د ابو معمر څخه روایت نه او قام الذين فی قلوبهم مزعن یتبعون ما تشابهات د دریو والو نه دا خبرم ثابت شوه چې د دې طلب او د دې تأمل او د دې استفسار فول د سنگین جرم دي تر دې پولیسي پدې کې قتل پورې خبره هغه له شي خبرم ځه او تاسو اكيد تر اس به پکار نو دا اخیری د پارامېټریو راښونه او کله نه امننا به لا امننا به او ور پس ربنا لا تزقلو بنا بعد اذ هديتنا دک هدايت چي ګوتې پکې نو نو دک هدايت ته او دینا رستوکا کی دل سیدی جگوٹی پکی شورو ربنا لا تزعیان لا مورتا بیا مکہ گیا جگوٹی بعد از حدیتنا رستو دینا چیتا ممتحد ہے تو کڑھے دی حبرم زیادتران وحب لنا مل لدن کا رحمہ داک کا رحمت رحمہ خود مقینا میلاو دی جگوٹی پکینا ہوئی او خدای برکراری او ساتی دا رحمت مکترا کی دا نعمت رحمت حبرم زیادتران ورپسی سنگی ہے لیوم لاراب پی انک لا تخلف المیاد دغه ټول دراسهین په علم خبره دي د دینه ایمان او اعتقاد په ثابت شو بلکې د دې لپاره دا ثابت شوه کچره دا د اغه حکایت په بهترین د الله تعالی د هیکات کړی دعا کوله الله تعالی را نګل کړي یا ابتداء پیغمبر اسلام تعالی ویل محمد یا کلهم محمد ربنا لا تجعل قل منا چې دا دعا چی دے طرف تزموگ ازنونا مکہ گیا دی دے خلق ہوتا دے مسلمانا ہوتا اللہ تلہ دا دعا خول ہے دا خکمی کرنے اپرام زین طرح آمنا بیجی نمدک کا ثابت شو چی ایمان پی بکار دے او گو دیوال بکی نلیو بکی رب بنا قلوبنا دینم ثابت شو بات ایز حدتنا دینم ثابت شو اپرام زین او قیامت کم اللہ تلہ صحیح سلامت پاس ہے دا سرزکی او یالا تم مخالفت د خپل وادینه کې پدی ایمان باندې پدی باندې د عقیده چې مستواعدی ا سچ او بر دی خبر همزه دراغه تو دا ټول د ټاکې دلایل نو ا کته د کښوازه مونږه چې د جمهور امت چې کم اهل حق ته اهل سنت ته صحابه تابعین تبعین ټول پدی باندې بسر او قائل دي چې حقيقي مراد او حقیقی مطلب کم چې پدی متشابهات سره کا هغه هر د متشابهات کلواات کمه مفهوم دی کلواات کمه مفهوم نشته دا الله تعالی معلوم دی زمون په اقیده چې دا الله تعالی کومراد دی احد او برسج دی او د دې لپاره طلب او تعامل او تفسیر طرف کول دا امتیع سیږي جرم او جنا او د درس حل کو سره ناز تم ګنا دا فخر هو په امر لسان ته بچي په ځکه هر کو سره تم ګنا دا چې د اسلام نظر دی غیره بري عادی دا نه حکم پاتشو دا خبره چې د اصول دي کتابونو کې یو اختلاف ذکر کولی شي زمونږه د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دا د 30 مسالېو چې له ایودا خبره پاکه د کتاب خبره ذکر کولی شي باذ العلماء من ذکر متقدمین او متأخرین کې اختلاف ذکر کړ خبره یې وړانداله ارودا خبره متقدمین دی او کومتأخرین اهل سنت دی تول دی دا یې کایلی چې مراد یې څه معلوم او بہتر اسلام خبر دارا چیدی که تاویل انا کنشید ادم تاویل اسلام دیا تاویل ادم تاویل احکام دیا تاویل اسلام دیا اگر اونچه را که مضبوط اندی یاد او رازه کس ما اگر اسلام دی پاس سی سر آمد شو خبره خبر شي تاویل که غلط شی که دیش سی شی اگر چی گنجایش پاکشتاو بارا بہتر خبر دیا تاویل ام نیرو ب نوې په ګرمه تقدمینه او تعوین نه کوي تعوین معنا نو دځکړه دیاد معنا په قدرت سره نه کوي خبرم ځنه ترال نو تعوین معنا دې پتا ترجمه خبره الترجمه وکوي پس کوم مستواله مستوجا نو کوي دې مستوي چې الله تعالی بارش دې استوا معنا په استوا سره کوي خبرم ځنه ترال یا لفظي ترجمه کوي تفصیلی مکو ايه بس دې تعوین تعوین چې کوم ځای کې بس هغه لفظي د خپل لفظ معنا بل پر سره کولو متقدمین تو تعبین نکوه ا دکه اكيدو د متقدمین چې التفیذ الى الله تعالی التفیذ و صحیح شه الى الله تعالی و التنذیح من مشابهه المخلوقات دا الله تعالی د صفات مبارکې دکه اكيدو خبر هم ځه دره ل چې قران کې کومه آیت نه نو بس دکې کې زموږ دکې اقېدې چې د هغه معنی مراد به الله تعالی داسپاره او چې کومه آیات و سفات دا و او صفات کې نو هغه کې مخلوق سره مشابهات او چونکی چې او د نور او محکمات او مخالف کې که یو تر ته استوار او استواده مخلوق صفات ده نو بل تر ته لیسه کومه اشاره کې یو تر ته قيض راځي یع د مخلوق صفات د کالات راځي دا پروې نو بل تر ته راځي لیسه کومه اشاره او عقلي تر اله چې دکې آیات نو دکې خپل معنی باندې ودادی وجنا متقدمین د تک و تنزیه اله <سؤال> والتنزيه من مشابهات المخلوقات دا بویدا د الله صفات دي چونګې غلط خلق عمره ته دي چې دک ید ید په معنا باندې اخلي وې دا الله ذات سره کوم لایک دي غیر مقلد زمونږ دک پرکته مونږ ولاړو معنا نه کول الله ته سپارو او یې ولا معنا او یې سره دي الله سره کوم لایک ګورات بس دې کې سره پرفرق کونی شي غیر مقلد بموي کما یې یاد الله تعالی سبحانه و تعالی کوم ایږي وکتاب ته یې د یاد معناوونه غی کوي او کتاب ته به تاسو کې یاد معناوونه کوي په تبورت معنا نه کوي چې سی معنا د الله صل الله علیه کوي هغه یې معنا او دا الله سره د الله د شان موافق لایګره مدافقې फरक دی نو زمونږ کټ تقدمینو په او سره د اغلب خلق راوتو نبي هغه سره د کمي وخت تنزیه ممشابهات مخلوقات پرست بیا غیر مقلد تک غلطی پټه معتزله خوارج وغيرها نبی تعالی چې ورشه ځکه به د دې اعتراضات کول د قران معنا نه ورزیدادی واغلی هرې خبرې نبی د تعویل دار متأخیرین له تعویل کړو متقدمین هم د کومس لګته چای کی معنا متأخیرین د کومس لګته چای کی مراد اچھا د علماء د الله تعالی خو متأخیرین تعویل کړي د پاره د دې اعتراض نه داتیم د مراد الله تعالی امین اگر هم څنګه را خبره شو متأخیرین دا بحث اكيد ته مخرو تاوینینې کله موږ تکه د تیمینو متأخیرینو کړه د عارف دوجنه کچره دک متقدمین علما زمونږ په دوه د متأخیرینو په زمانہ کې ونشای چا غیم تعید کړي نو مسلک دا, دا, دا, دا, دا بحث په بل بحث د متا... دې بحث سره تړلې بحث د امام شاکر رحمت الله زمونږه اختلافات ذکر کول شي شای چې امام شاکر رحمت الله مسلک دابه شراسین په او را حنا په مسلک دابه اعلانول را صحیح علم به حرام نه دراځي داسې اختلاف عباره کې د ځین کې کېدل دا نزا لفظي ده کله کله د تعویل له مراد حقيقي تفسيرواله نبيات د اختلاف نشته هغه یو معين پوېږي شوافي وي الله تعالی مشرک وایي او که همکار موږ هم وایو اختلاف ال لفظي د تعویل پوېږي موږ حقيقي معنا نویږی لفظي اختلاف قضیدو اجازه مونږه مدعانه کس کولی شي مونږه مدعانه کس کولی نه مو وراسيهم بالعنئه وما يعلم تاويله الا الله زمم مسلك مطابق وقف قم ذلك الا الله الا الله هل دا علم مسلك مطابق زمم دا مسلك مطابق دا كبريده عتب لجملنا دا جمله يعني هو دا مسلك جمل بار ان شاء الله مختصر كبهو هي ادوار الجمله اشرف لا جمع كده دا جمله ذا لا يعلم تاويل الله دا ایستینافیزان له کلام دا ایستینافیزان له کلام دا اوسره د فقيه جمله دا چا مطلب مطابق له پردلیل بیانول شي زمونغه او دا غید پردلیل بیانول شي چې هغه وي جو راسخون د کبیله د عتب د مقادله په ورځ باندې و ماعانه متاويله او الا الله الراسخون نه کویږي په تعویل د دې باندې ما گرس힌 په علم او الله تعالی په کویږي خبرمزه یې طرحه او یقولون آمنا به اي هايدر زي موږ راځو کونه مطراكر یيقولون آمنا به یول څه ګرځو مستکی جمله کارځو او اگر چې دا فایل باندې ورته کې نو حال هر فایل دا موږ په ویانېږي یيقولون آمنا به دې ناسې نو اگر چې زه ندی کتابونه مشکور دا زه هې ورې دا څه اختلاف زمون په طرف ته جواب نو ورکول را زموند طرف هغه دا جواب کول تړی الله مدح او دا یي مزمت امين بیا फरक پاتني شي بیا دایي مزمت الله او لیکي تای مزمت الله شریفه کوي هغه د څه شي نه ټای تړی الله مدح کین او د الله مزل دایي مزمت کوي خبرونه درار دوه کې फरक پاتني شي دوه په حکم کې फरक او اته کز ځایین دي مدارس ښین په علم ضد الله تعالی او دی تیرس دوا چل <سؤال> خول <سؤال> دی یا دی دوا بطور مدح اللہ <سؤال> دلاء چلی دی بہترین دوا دانکی کلام کی بطور حکایت نکل کردی یا افتدائیو کم دی جدی دوا جدا سے دوا گئی دی دوا که چلی دا فرق موجود دی پتک که اتباع سنگل چلی رسیم پی العلم آئی تقفیس او دیو پس لگل تاگی دی تلاک دیو دلیل داری چلی دا عطب اندک کسی پکار دی دا مستقل جمله پکار دا مستق او د دې لپاره تایید ولا یا د دې دلیل یې باندې موږ د آیات د زکه د بازو قرائاتو کې دی او ییقول الراسخون او راځه او یا د زو او بازو قرائاتو کې دا وبونشتو الراسخون په خدا کر تقریبا د ټکي په اساس د چې کوم برات دی مکمل تتبع سره چې کوم تفسیر د تبو ته کېویږي پاتشيوي جمل پاتشي جلایان شرح سره د تبو سره اشه دې بیا مآوي له اوسمه زما زانګریش ټډېر و خو شش پګټه کارلو شو درر مې مېلره په دې اړه ته خو مآ په او چشته او په کې نشته خو نور لګوار ولیکل <سؤال> چې یو قرات کې و نشته ادي قرات باندې دا خبره بیا پکړه چې بیا برابر ته دې کلام مسکه شي خو پکړه سنا سره او مناسبت شي خبرم زه هم او درنګ جواب دیدا کړئ فایله کته خپل لباس وکرا ته و ونشتہ لہذا دازان لمستقل جملرا دا او دک خبره سیدہ دازان لمستقل جملو دا زکه باز وکرا ته کېوهه عطفه نه به حل اګی دک جواب خو په واسه دا جواب او باندې وای ته کید عبد الله نه پاسب د عطفه ولا جګمه لا ور رسولن او دا د عبد الله حواله معنی او چې کومغو وي دا مستقیل جمله ده نو دا داریو ادم دا, دا عبد الله بن عباس شي ده ابن عمر سيدنا مشته ده ابن زبير سيدنا مشته ده نو نور صحابو نمشته رضی الله تعالی علیه خبره زيرا له صحيح مسلک صحیح مسلک. مسلک اسلام او احکام مسلک ده کوي او تفصیلی خبر ده چې دا, دا لفظي اختلاف ده شوابیر تک کومه حقيقی مراد باندې سو عالم دي پد شي تا وی دی نو تا وی تا وی د ضرورت په وخت په کار خبره مې کرا او هغه چې وي کویږي نو هغه دې تا وی دی لپاره دې خبره مې کرا چې راځي په دا اختلاف شي پد شو یو ترانسپورتي جام تر چلے ک په دې باندې عمل نشي نو ضرورت څو دی تا نه قرآن ک نه ضرورت په پرده هدایت او عمل لې چې ریه ډېر عمل پېږي نو الله تعالی دا نازلوي چې اوبره څنګه درا موغو یې دا کې دي دا پرې د ټولونه امن غبي په دې د دعا چل هو یع ای د دعا مرته او کړه اوبره څنګه درا لګا په دې ایتیکاد ته دا او د البته د متمنه خلاف امتحان داږي ګیګی استاد متمناسی خلاف طالب متمنه بس په جهل د موزه او د ذکا او او عالم د موزه او نور مخ کې نو باغ پایده شته پایده شته یو پایده شو یو نمو نارو شو خبرم زه داله شو خبرم زه درنه موږ تو د محکم په مقابل کې شو تاریخ په اندکه چې هیڅ یو مانات بالکل مطلب ترته ایس یو لارې ایس یو علم نه چې مطلب ورو بس ا د جمهور اكيد ذکره پسلاف او خلف او پهله سنت صحابه او تابعین دي چې نه پس په مطلب باندې صرف الله تعالی عالم خبرم زه درنه او تاویل <سؤال> دا وجه دسانه دا ضرورت مره او اختلاف دا مونگ دا شواقه و لبزیده خبرم او دلائل چه دا سنگین جورم ده فتیگی بابوته نو این صرف اعتقاد دا لره او دکتا ایتونا او دکتا دواء حدیث یو دا حیشیر دا دلائل حدیث یو دا ابو امامه سر خبرم او یو دا ایت دا دره یو ایت او دواء حدیث شو مدرد دره او دواء حدیث